Sad suresi Məkkədən azıl olmuşdur. 88 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Sad Şanlı şərəfli Öyüd nəsihətlə dolu Qur'anı and olsun. Doğrusu, o kafirlər qürur və nifaq içindədirlər. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar fəryad edib kömək ediləyirdilər. Lakin artıq, əzabdan qaçıb can qutarmağa vaxtı deyil. Onlar öz içərilərindən özlərinə,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 Toplandıqları məclistən çıxıb gedərək bir-birinə belə dedilər Gedin öz tanrılarınıza ibadətdə möhkəm olun Bizdən istənilən şey budur Tövhiddir Biz bunu, Muhammedin dediklərini sonuncu dində Xaç pərəsliyidə də eşitməmişik Bu ancaq bir uydurmadır Məgər Quran aramızdan ona mı nazil olmuşdur Albıço yaşça bizdən kiçik, özüdə kasıbdır. Doğrusu, onlar mənim Qur'anım barədə Şək şübə içindədilər. Doğrusu, onlar hələ mənim əzabımı dadmamışlar. Yoxsa ya peyğəmbər, sənin yenilməz qüvvət, kərəm sahibi olan Rəbbinin rəhmat xəzinələri onlara məxfusdur? Yahut göylərin Yerin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyarı Oların əlindədir Elə isə qoyiblərdən yapışıb göyə qalxsınlar Kainatın hökmüranlığını öz əllərini alıb Onu idarə etsinlər İstədiklərinə peyğəmbərliy verib Ona vəh göndərsinlər Onlar müşriklər burada Yaxın zamanlarda baş verəcək bədr vuruşunda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 Şüeyb tayfası bu firqələrin hər biri peyğəmbərləri ancaq yalançı saymışdı. Buna görə də əzabım onlara vacib oldu. Bular yalnız bir dəhşətli, tükürpədici səsə, İsrafilin suru bircə dəfə üfürməsinə bənddilər. Surun çalınması vaxtı gəlib çətdiq deyilsə, o bir an belə gecikməz.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 Daim Allah'a sığınan bir kimseydi. Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam səhər onunla birlikdə Allahı təqdis edib şəninə təriflər diyərdilər. Biz quçları da toplu halında onun ixtiyarına vermişdik. Hamısı ona tərəf yönəlməkdə idi. Biz onun mülkünü, səltənətini möhkəmləndirmiş, ona hikmət,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 Yoxsa onlar səni Allah yolundan saptırar. Şübhəsiz ki, Allah yolundan sapanları, Hakk hesab günün unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Biz göyü, yeri, oğların arasında olanları, Bütün məhlugatı boş-boşuna yaratmadık. Bu kafirlərin zənnidir. Vay, cəhənnəm odunda yanacaq kafirlərin halına!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 Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi, Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Ona belə buyurdu Ayağınla yerə vur, Bu, yerdən çıxan bulaq yuyunacaq Və içiləcək sərin sudur. Əyyub o su Ondan içən kimi, Bütün xəstəliklər getdi. Dərgahımızdan,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 Pis emellerden çekinenleri, Gözel bir kaydı şiiri, Cennet gözlüyor. Kapıları onlar için taybataya açılmış, Edin cennetleri. Onlar orada tahtlara sökənip, Cürbe cür meyveler ve içkiler, Cennet içkileri isteyecekler. Onların yanında, Gözlerini yalnız erlerine dikmiş, Şem yaşıdılar olacaktır.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 Qoy onu dətsınlar Cəhənnəmdə ona bənzər Daha başqa-başqa əzəblar vardır Mələhlər Kafirlərin dünyadakı başçılarına Onlara tabi olanları göstərib Dəyəcəklər Bu sizinlə birlikdə Cəhənnəmə daxil olan dəstədir Başçılar dəyəcəklər Onlar rahatlıq üzü görməsinlər Onlara salam olmasın Onlar cəhənnəmə daxil olanlardır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 Onun əzabını cəhənnəmdə iki qat elə. Azğınlar, Allah'ı asi olanlar bir-birinə deyəcəklər. Dünyada pis adamlar saydığımız kəsləri, Yoxsul möminləri niyə burada görmürük? Biz onları məzqəriyə qoyurduq. Yoxsa onlar burada olduqları halda gözə dəymirlər? Şübhəsiz ki, bu cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi, Çənəboğaz olması bir həqiqəttir.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 Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan, Adəmi yaradacam. Mən onu tamamlayıb, insan şəkilinə salıb, Öz ruhundan, Öz yaraddığım ruhtan üfürən, Can verən kimi, Ona hörmət əlaməti olaraq səcd edim. Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə, Adəmə səcd edir. Yalnız,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 Onu isə palçıqdan yaratmışam Allah buyurdu Çıx oradan Cənnətdən Sən mənim rəhmətimlə Dərgahımdan qovulmuşum birisən Qiyamət gününə qədər Mənim lənətim sənin üstündən əsqi olmasın İblis dedi Ey Rəbbim Qiyamət gününə qədər mənə mühələt ver Allah buyurdu Sənə möhlət verildi Dərgahımda Vaxtı məlum olan günə Qiyamətə qədər İblis dedi Sənin izzətinə Qüdürətinə and olsun ki Onların Adəm övladının hamısını Hak yoldan azdıracam Yalnız sənin sadiq bəndələrindən başqa Allah buyurdu Həqiqətən doğru duyuram And olsun ki Mən cəhənnəmi səninlə, sənin cinsindən olanlarla və sənə uyanların hamısı ilə dolduracam. Ya Peyğəmbər, de, mən buna Risaləti, Allahın hökümlərini təbliq etməyə görə sizdən heç bir əcr mükafat istəmirəm və mən özümdən bir şey uydurub deyənlərdən də deyiləm. Allahdan mənə nəvəh yolunursa,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 Mütləq bilecəyirsiniz.